«Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos han desnudado el se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que viven de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de poner cerrojo a los labios» o oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala, para huir al otro lado de la noche. En principio ha dado luz al final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remendan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? garitze San Jesikaren antzutsua Alejandra Pizarnekin el despertar poema irakurtzen eta guzti. Gorkonetan Maitane Uriarte Sabeni bazeta eta Ibon Mingika gasa Ibon Mingika gasa eta Gernikagara Gernikara bueno Gernikagara dinamikeria ondo lortzeko guru xin dugu berdua. Astrakoa banaren gas, mikroirekia da eta ni neu Javi guzti. E, atzo webunia aurkeztu izan duen eh gernikagara.eus eh zelan Juanzan berrezaurrekoa Bueno, ondó o son dos. Eh, posik. Eh, be, askeniko hili e, ba, biharrean izan egin e, egoten egongaren eh proiektue ba, ba bueno, ez dan onen eskuten e, e, jartzeko modue izan zalako, es. Eta bueno, seguramente gube bai plantetan gendunez, es. Ba webune bat eh zertarako, es. Gaur egun Gernika eta memorias berbaiteko. Eta guke motintza zen e, usteot, E, bi edo hiru helburu nagusi horrarako san batetik eh oinartean eh e, inguruko ba, memorian eh eindako e, hainbat ekimen eh e, proiektu egite asmoren e, ba, erakusleio bat izate aldera askotan eh ba geuza asko egiten direlako herri honetan memoria loturik apilia salatu baina beresiki apiliaren e, testuinguruan eta askotan ba bueno, es, bisigaren e, garaiaotan, e, ba gutxitik besterak euseko suefimeroak eta oso arinak direta eta eta hizuten direta dakien garrantzia bait ba, kokaleku bat edo beharko seurlien eta eta guk, bueno, es, ba Atari interaktibo edo planteu dugu. Eta gero batez bebi, guretzako bigarrenik, ba gure dogulako, ba tso esan gaindu moduan Gernikak berak dekon esangura, es, historikoa, kulturala, politikoa, es, a, ikuskera ezberdintako artistikoa, ba, selan baite munduen e, jartzen gaitu, eta gaurregune badausen aurrera pentenologikoekaz, mundu ba, munduegaz gernikatik be, konektetako beste modu bat edo ez, eskaintzeko ezkaintze, asan. Eta, eta, bueno, ba, tresna bat e, izan gure deu, edoan eskuragarri izan leikena, oinarri bat daukona momentuz atzo, atzokoa, atzkoa ba, es bat da eta gure asmoa dana dana da ba, geurtik aurrera elikatzen jarraitutea jada indiresen baino geuse egon daitezen e, ikusgai eta hemendik aurrera eta batez ere ez, ba bueno, igione, eskaini eta planteu dogun egitaraugas batera ba horrek sortrasiko du zen e, ba, memoria adibidegi hau e, elikatzen jarraituko deuriaren e, ba bueno motivazioaz esperantzan es orden Guzaintzet horlako webgune bat e, egotiaren beharra, ez, gen gainduen eta ez dakit e, baina egun baten bueltan beintzetain batek, bai sare sozialetan, bai kalean eta bai bain gurutko jendeak eta barripatu duena da holako egitasmo baten beharra baseguela, ez. Orduan, bueno, e, gure asmo has muagas bai beintzat jate nahiko irutzen jat naiko zen keuse ba eta eta bueno ba behintzate arrera beintzat ona bada ba sintoma ona da ez horreri jarrituko utzugu bezat mm -hmm. zertan datza dinamikiek osea bueno eh, web egunari eh, dagokionez ba ibone kontu sant da modun mm, bueno berria den eh, egitasmo bat da Orain arte ukiduen dinamiketatik ba bueno, apur dana eta ondoren da modu berriro, ba mundu zabalera, e, ba, agerian lagaten dabena gure gure plaza, ezta? Eh, jaten emozitzagoon, e, likatuin badugu, gorputzu egin badugu, baina guk gu, gu bakarrik ez egingo hori, eh? Guk hasi gara egitura bat antolatzen, begutanon entanon beharra daukau. Etanun ekarpenan beharra daukau, ba, guk hori ba, e, e, ako etxe, etxe sendo bat egiteko horrena, da, memoria, memoria en leku sendo bat eraikitzeko. E, horrekin batera e, beba nik ezaango nuke ba, urte mugaren e, da, muga, ez hori ez e, orrekin apurtu be, egiten dugo elase hau urte guztiko lan bada eta urte guztian e, e, bueno, ba, ba, elikatzen joan beharreko edo ureztatzen joan beharreko landare bat. Eh nikuz utuzut horrak emotezkulebe bai ba askotariko zainik e, formatoko gauzak ba ba joteko eta eta orrialdera horra tera ba olkatzen e, joteko Baina bombardakete hartungo da oinarri moduen edo... Bai, bombardaketa, bomba, bomba bomba, niki guztuet, bombardaketa da fokoa, baina bombak erori ostean horrek ba, sortzen dabe, zenden uina, zta? onda, onda espansiba, hurion tokaten gazkune da, ba, identifikati bezentzu diren e, e, uino horrek ikutu dituen, zta? onda espansiba horrek ikutu dituen alorrak, eta horrek ere, ba ez ezta. Nik esango nuke be e, bueno, ba, urte asko dara gauzela, ba, bombardeoa bera ekintzaren gainean berba egiten eta igual badala garaia be bai eta uste dut honek eh Huebo e, Realdo honek be horretan belagunduko dabela bombardeo osteko, eh garaiak be bapur bat e, ba, jorratzen e, jorratzen hasteko. Mhm. Eh, esan zue eh, urteo zuan zier eh, burrutu nahi dozuen dinamika bat dela baina oengo hien barezik ibadeko zue zer eh, bat, ekitalizek, proieksu nioak, ez da? Aldo zue azaldu apuratze ekin tza dengo dozuen hien zier? Bai Iberes egize da guk foko nagusimodure bombardaketita urte hurrena jartzen dugule, baina guk onturatu garena da adibidez ba, omenaldi aldetik eta memoria istorikoa jorratza aldetik, beti enfoki izen dugule apirile, eta apirile pasetan den inakabe da dena. Apirile da gero ez da lantzen memoria historikoa. Hortik abiatu gara, baina egize da, ba, ontsa zigarelez, gure eta apirile nahi izen dugu dena martzan jarri, eta ekitaldiripotentienak ontsa antolatu duguz, baina gero begeiz hau etorko dire seguru. Da, gernika Memorialen Lekuko talde desberdineko satzen dugu, danak bombardea bera oinarri hartuten memoria historikoa jorratzen dugu eta ein genuna da maibaten jasarridanok bakoitza plantietxan dabena lotuten lagundu bata bestieri eta hortik urten dire badeko guzen ba 1000 da batekitaldisek. Bueno, izan eh zeintzuk izango dira adibidez seri importante eh? da. Ma ba, kartelaja sarietatik eta zabaltzen hasi da, ja lasterkalietan bebai ikusiko sue. Apiren baten atzauki gen umueban aurkezpena, Ba hile iitzadera, -e, gero zorzi zen e, aukiko dugu hitzaldi bet, Carmelo Landana gero dekogua hamarrien beste itzaldi bat memoria gara, gazteizko esperientzi ze kontez. Hamabizen dekogu -e an zirazstra ikusga egongo da abanaumeak erakusketi inguruko mail ingurue, egun horretan baltu nahi duguz abana barkoan joanzin umen ondorengo alik eta geizen euren txako menaldi politzi zen aldalako eta beba, baolako olako modu bet euren familie zego goratzeko. Oso eta gero... Eta gero, e, abanabarkue zer izin zen, edo? Vale, e, Barkue, ez ez zen, eta mige bederatzen da hogeita amazazpiko maiatzien hogeita batien, ikusten zuen, gernike bombardatuta, azte egitzire, lau mili hume inguru, eruan batzen, erbestera, errezuma bature. Santurtziko portutik urten ziren eta gero ba errefusatuen kampamentoetan hartu biezen e, bertan. Da curiosoa da baina erakutsi nahi genun seanemon san situazio hemen emoten ari dan berdin da. Hasik eran umiek esabie zen hartu gure. Erasmus batuko gobernuak esban ordaindu gure, ba umeaile suposatzen bien gastue, baina herritar gusti zen presinugas azkenen dirubilketak hasi ziren. Umiek kolonia edo kanpamentu desberdinetan e, bildu ziren, eta aukin zabiezen, zikeran, bat, gerria da batzu bueltan etorri izan ziren arte. Orduen, guk espozak eta honegaz, ez dugu abanan ze bakarri jorratu nahiolako lan, metaforiko bat ina, nahi dugu, konparazin jolan bat, eta gentik ikusi daizen, ze paralelismo dauen, bat, daik uste posible dala, errizen presi nioagaz, lortu aldan zeuser dala. eta gaizen bat, bori ikustie, eta ez astutie bat ezbe, guberrefuziatu Hontzuk osatzen da dinamika hau. 2017an, eh, 80garren urte urrena zala, eh, talde elkarte eragilek eta barrek, eh, ba bueno, ez, ba, aurkeztuteko bokasinoekin gehandun. Eta modu modu, eskaketen, kontziente edo kontzientian, baina sightedesan, eh, ba, bueno, ba, alkarregaz, ba maintenant ez da modu on, es, ba alkarre lagundu, alkarre koordinatu eta apurtu bete Ba, bueno, ba, memoria modu baten obestean, landu guri ezagiru izan eragireo delkarte guztien apurtxuet bat bihar bat edo eiten. 2000 amazazpikoak, e, ba, laro egarren urte urneko efemeridit boro biakukinde, baina eragile ba, interesatuek aurkeztu izan ziren. Eta gupbe bere momentuen e, paseo eta gero, apirieko testu ingure paseo eta gero, apurtxueko bai intzan barora bat, eta e, poso positibo moduan edo hartu zen, ezin ba, dako biharra, eh ba ehindako elkarlana, ehindako koordinazioa, egindako ekimen bateratuek, beste, besteak beste hainbat ekimen bateratuekin genduzelako, bakotzak bere izaera edo bere esaurri edo berak gure sauenas gain eta horrek apurtuet itxixoaneko hori ondare positibo bat. Eta bueno, ba gure izan gendu apurtuek gure burari ba, prozesu bet edo gogoeta bat edo zabaldu hortik abertsera erator seitiken siteken edo edo zer egin sai alzan astertuteko eta bueno batezbe bueno ba egun osatzen dugun Gernikaren memoreen lekuko osatzen dugun elkarte eta taldeek e, ba apurtuet ba bueno ba, jarraipen bat eta modu irankor batako lan bat egiteko asmo aurkestu aurkestu eta hortik apurtua sortu izan izan kimua ez? Gernikaren memoreen lekuko indenela hile betzuk edo es ba pultsuet, gure buruari baitere ixen bat eta ixan bat apurtuet emon beharra geneukolako astertu gendun, baina batez beha aurretik zetorren lanbaten e, emaitza, emaitza moduen, ez. Gaur egun, osatzen dugu, e, ze elkarte, bai, esan beharren dana da, e, gu gauzela, edo nogaz, e, kolaboretako, modu puntual, edo irankorrean. Bai, oza, guretzako, e, atzean dauen hausnarketari, e, mongure dutze gulako garrantzi, eta dala, gernika memoren leku eta lekuko e, izetea urte osoan, da modu irankor batean, e, landu gure deuenak, ba, bueno, ez, ba, bateratze eta elkartzeko gune eta lan e, dinamika bat e, landuteko asmoa. Hori da askenean, eh, apurtzuet atzean daukona. Esan moduen e, osatzen duguna elkarteak gara, e, Gernika Batzordea eta Lobak egin handi batean apurtxuen memoria modu, ez? Ezti, e, e, tira unkorrean azkeneku urtetan, eta bat ezbe horreri ba, ez gehien bat dediketa dauen e, e, eragiro elkarte moduan, baina gero badaoz beste lau bat elkarte, modu batean no bestean memoria bai landuten duguna, naiz eta igual gure lan e, espezifikoa edo hutxa bakarrik izan, ez? E, eta hor dauz IPES elkartea, sare Gernika Lumo, e, Arrano Kultura elkartea, eta Gernikagarretan herri e, herrian zerkia. Horret dire momentu honetan apurtxuet, eh ba bueno, balkartuten do e, modu irankorrean, e, web horria baitere ere egitasmo moduan planteatu izan dugunak edo proposatuen dugusenak, deitxo web horrenbe bai ikusgai da apurtxuet elkarte bakoitzaren e, izaera, bilakaera edo zer egitasmo modu planteetan duguen eta zer diren duguen oin artean, baina esandakoa eh, Oza, modu irekian planteetan dugu eta e, gure douenantzako bait ere, ba baleku bat e, deukona. E, hortik aurrera bai e, beste elkarte edo beste eragile edo beste mugindu bat zuekazbait ere kolauretako aukerak ematen dutuz, dinamikak bera beste dinamika batzuk sortzen dituzelako. E, Denen ala hori, ba, Guke apurtxu bet, ba, emongur e izan dutze gu forma irankorra, ba, lehen esabineketa maitenek epatu durina du, gaitik ez. Guk, ezke hor uste dut eta askotan errepikatza gaitik zentzua galduten esteuen elementu bat da, bez? eta da E, gernikak eta bere memoriak e, berba egin behar daukola urte osoan sehar da modu ezberdinetan eta, eta disziplina eta ikuspegi osoan hitzetatik. Hori da apurtsoe gure motiba, zinio motiba, ez? Eta balin eta bakarri fokalizatzen badugu, evidentean moduan, sarraski eta ez... E, E, bere bizi, bizi modu eta bizitza markatu izan deguen elementu gu garrantzitsu bate gaz bakarrelotzen badugu, papurtzue galtzen dugu baitere perspektibe edo bestelako ikuske batzuk landuteko duteko aukeriaz. Guretzako hor da elementurik e, irri duenak gu garrantzitsuenaez. Gernika eta bere memoriak berbaitia, konpartidutia, trukatzea, zabaltzea, jasotzea, modu askotan, iraunkorki eta denboran zeharuz. Eta, eta horretarako bat bideak eskaini gardugu zela gure gure hori eta beste gainontzeko jende edo norbaran gure entzat. Horreri bet eskaintza bat gure dotzegu. Ez da daiten izan bakarra, baina izan daitela beste bat. Ez hori da apurtxubet. Nik enabardura bat ez. Ez da pasatu enkazta. Ez da ibonek aipatu bat dauz zine klub talde nartean. Ah, baina, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Mariesta ba, ba partekatzen e, ba bardebaren e, daraia etortzen denean, ez da, da horrek gerera ba indarra motetza ba ba Ibonek esatza ibonek da benari, da? Ba, memoria poliedrica da. Da horrun ba al, da asko eta eta guzti horiek albada ba etore birdismaida eta eta gerian utzi berdis. Da, ze ekin tza praktikotan izlatuko zen adibidez urtien zier? E, itxaldizek emoten, itxaz, testigantzak batzen, adibidez? Bazken finen esan dugu, ekimen hau talde asko osatzen dugu, eta bakotzak, gauza desberdine, modu desberdine nahitzen dugu. Zor duen, nik usteo, danok bateran dugu zela gauzak, itxaldizek adibidez, baina, beste ekitaldi batzuk adibidez edo talde batek proposatzen bat dugu zen, beheran erara, bestek guztizan lagundu ingo dutxia. Orduen berriro izango zan bajez hartie eta talde bakotzak beran erarazen memoria historikoa modu diferentien lantzen dugu danok. Orduen izango zan hori urtien zierikusten joati eta talde guzti zen proposamenak norbanakoan abe bai. Ibonek esan deu, honetan sei hasi gara, horrek esteu esan nahi sei egon bier garen ibeti edo zei amaitzu bierdogunik. Zei hazin gara bidien, oin bidie beste danok egin bierdogu. Uh -huh. Eta talde baten bezta guen genti bai aldabatu, ez da? Bai, bai, bai, bai. bai. Bai, edo edo zein ekarpen derrigo, bueno, derri ba, ba, interesgarria esago da guretzako. Azken finean eh, kajoietan geratzen den biletuta eh, geratzen den informazioa eh, ba zalkatu, bueno, tu, zailkatu, antolatu eta, eta guk hori ba, ba eramaten badugu web ba, orrialdera Eta edosein eskura uzten badugu, azken finean ba urrats importante bat emoten ari gara, ba ba bat jantzi nahi dabena edo ba ba eskura ukitzeko material bat, ez? Estela, bueno, hor hor houtsak jaten geratuko litzateke, besteak beste, ez? Adibez, e, Ibon saretik eh, lobate loba, argi dau memoria lantzen dela modu klasikoenean. Ez sarek adibesan, e, eh, aporte aldotsu proiektu honeri. Bai, ba, justo, hait dugu, bimieta eh, mazazpian atarien, bimieta mazai bukaeran izango zan, bimieta mazazpien hasi eh, eren edo, justo apurtzuet, ehingen duen gure eriketa propias, eh, ba, didu di, nahiko, evidentia dan, ez? Ba, Gernika eta memoria, ez? Eta horrek bleitzen deuela, ba, askotan eragin guztieta, zu kanpo basoaz, ba, Gernika ezten badozu, ba, jende asko, Picasso gaz lotuko deu, Gernika bombardeoa gaz, edo, edo, bueno, Gernika karbola, bere historia gaz lotuko deu, ez? Osa Eta claro, e, modu baten bestean bestelako lanildo batzuk edo bestelako lan problematika batzuk landuten da esan e, eragilek, ba esan digun eh inconscienteki dugune dugun e, delegazioa doa lotute, ba memoria lantzen da hori izan elkarteen arabera. Es? Eta hori ondo da, obviamente, moduen, ez? Ba modu irankorrean eta bestelako eskaintzatzuk iten da hori bultzatu, hori oso ondo da. Guk apurtzue planteo genuen esan, joe, ba, usta, guk be, Gernikako talde bagara, e, guk gu lantzen dugun gaie bebai, bere memoria badauko, atzera begire eskeroan baitere, badauko memoria, eta Gernikako bombardeo ganera, memoria horren abia puntua baitere bihurtu leik. Eta aldi berdien horrek emoten duzku beste aukera batzuk, beste e, elkarte batzuekaz elkarlan sustatzeko, eta e, incluso ba dinamika bateratuek edo eki, egitasmo kolektiboetan baitere, modu aktibo batean parte hartu alizateko. Orain gurtik abiatu ginen eta orduan horreri topei jotzen gure gure kontroversia ta ekingendu eztabaida eta ezta badidu bai joer. Igual Gernika enperton edo Gernikatik kanponi buruz berbaitia, ba pultsuak egiten da como, raro, es bai hauek, niri aipatuz hostiek, bai hauek saren memoria lantzen dozu. Eske guk lantzen dugun gaiebe bai memoria badauko. Zer da memoria? Eza, galdera horren atzen dauna da. Zer da gutzako orduen memoria? E, efemeride baten gogorapena egitea, ondo. Efemeride horrek ukin zeuen ekintza, ekintza ezberdinen deskribapenen eskribapenen esagupena egitea, ondo. Horren atzean e, horrek sortazten dutun hausnarketa pertsonaldo kolektibo bat egitea, ondo. Ez joan gehitzen, eta zer da memoria, ez? Eta e, neutzako behintzat edo nik oran urartuten dut, eta da memoria azkenean e, non nik gatozen... E, Ezetuteko e, ezinbesteko prozesu bat da, baina batez ere gaurko errealidade interpretatzeko ezinbesteko lana beha da. Eta arau joan ezkeruan, biharkoa ere ikitzeko ezinbestekoa. Hor e, duene, horrek e, eraten dotu da nik gaur egun, ba, zaretik adibidez, ba, Egiz eskubien ikuspegitik euskal preso eta ieslarien etxeratzeren aldarrikapen horretan partaten badot, ezke preso, presoak e, eta ieslariak e, gernika bombardatu eta hurren gogunen honzien, ezke evacua, gu hortu igazanea aurton. Evakuautakoak umeak zer izan ziren ba? E, egoera konkretu bategaitik bere sorterritik joatera behartuak izan ziren pertsonak. Hor jaba ja memoria bat badago konstantzia bat, badago lotura bat, badau, badauz nondik diretu, badauari bat, ez? Osa, guortu joan ginen, eta gainera, gure bideren bitartez, uste dugu, behintzat hori da gure ukasina gure sumetazunean, beste gainontzeko hibe animetera, ez? E, animetan dugu, ez? Sinergiak sortasi proboko, ez? Proaktiua gisen, segaitik ez dugu landuko duko memoria dak, bakotzak lantzen duen, ikuspegitik edo parte hartzen duen, e, eragile, elkarte, norbanako gisa, baina... Eta, eta herri honek daukon gauza bat ja berez bere horretan hiltzaturi daukona, independentzemente bakotas ez hitze aukileken da oso oso oso, oso egongo dan, e, oso present egongo da beti beragaz bere memoria. Gernikadalak eta Sarrazki batek markatu biotsolakoko bere bere historia gustira. Orduen, daukogu alde, dakogok bi aukera nire ustez edo gure ustez da. horreri modu positibo batean heldu Eta etorkizunari begirako, eraikuntza baterako, elementu oso garrantzi joaz bihurtu. Edo delegeu, zan daigun, de arraspetuz, eh? baina, delegeu, eta beste hainbetek egin daikien arekiko, ba, horretan geratu. Ni bintzate uste dote, ba, sabien, ekipatu poliedrikoa da, nitza da, ikuskera ezberdina dukos, irakurketak, interpretazioak, begirada ezberdina dukos, eta gernikak berbein deiela bere memoriaz, gernikarrak kontauta. Ni esugu gure memoria eta existibeste batzuk eh klabia da. da eta gainera batez beru itzen astelako e, eta irutitzen aste lobak e, begirada hori hasiratik eskaini izan deu ez ulertutea e, me memoria beraren e, lanketan e, transmisioa ta belanaldi esberdin artekotasunek eta beste belanaldi batek ez ba zuen askeneko bi handitzen moduen ez orain suei dagokizue kontati ez Eta eta hor dauen indarra oso potentia da eta irutze aste hori benetan herri bizi baten ezinbestekoa osagarria dala. Eta aldi berdien horrek ekartzen tsuna da, e, ba, bizi izan daurenak konteu izateak ekartzen duena da beste batek jaso izan deguela eta orain bihurtzen dela bait bere bere, bere e, e, eroalea, baina evidentzia da moduan jaiz bizi izan dagoa moduen, baizik eta gaurko erralideetik konteuko duguen zer zer moduen. Oren memoria Zer da bizitza baino, o sa, bizia da, eh? Hori da plusoet e, gure logika ta ni horregatik ukuste dut eh ekarpen handi bat egin gainkela herri duen, eta incluso aurtikarata. Bai, eta bueno, e, esan dut zure naritik, bombardaketa eta oso gutxi e, en da eh erekisiren hemen kampamentu batzuk, asilatuen kampamentuak, ezta? eta e, egon ziren, e patronato de redención de penas por el trabajo, isenpean. Eta, atxinotuak, brazoak izan ziren, es? Modu, modu behartu batean, berrera ikizutenak e, garnika, besteak, beste, es? Be, beste alde bat, ezta errotako beste alde bat. Eik batu daue, ma, ma, maitena bebai, exilioaren gaia, labanako itxasontziaren e, gai hori, gu ere izan gara. Eta e, exiliatuen e, gaur egungo e, gaietan, n, ba, murgiduta daudenak ere ez dute izango lekurik e, gure egitasmonetan. Bai hori ze, zalantza, zalantza barik. Horten e, argumentoak e, denetarik e, egon lehikes ba, lekua, sobera dagoelako, aportatu nahi duen eh aportezeko igual esdugu aipatu suhestu zuzen, zenean genero genero ikuspegia da bai ez baina horrepe ba badakar nondik heldu eta eta eta hori beisako isako letsateke ba, ba, pre -premiazko, premiazko gai bat gure egitasmo morretan izan da koltsatekelako besteak beste ardatz ardatz bueno ba, ba, bat mm -hmm. Bai, egon gien aurrekoan berbetan eh, sare feministakoakaz, eta saumien igual justo un txestekela ingiernaiko horreri helptzeko, baina euren elburuen arti negontzela azikeratik. Bai, dago hiditze gauz eta eure bizek esanda da bindana batzeko, azken finingu beti, beti ez lotu izendogun memoria historikoa edo memoria atxera behitzutie. Bai, e, klaro, atxera behitzu biher dugu, le, zer zerpaz esan eta ez es errepik atxeko. baina memoria lantzen badogun etorkizunera begire zer. Eta irakurketa barrizeri isten badotzagun leku eser, zaren irakurketiri izten badotzaguen leku eser, guen gauz memoria hitzen? Hau memoria historikoa izango dagun baten. Eta hori dana lan nahi dugu. Atzoko oinarri hartu bai, eikezi daigu noin, batu deguzen irakurketa barrisek eta ez da pase-pase sana. Horregaitzi betizaten dugu, etorkizunerako memoria era oso importanti da atzera behitxutie bezain importanti eda, askotan, aztu hitzen jakun etorkizun Nik olako eta betiak oraten eze, da, bueno, beino-bein entzustazu igual, ez da, edo, amen, edo, e, oteizak, e, baidatzi bana, bere esasoian, ez da, segan da, esaldi ba, ni baina, iruditzen zaite, oso, oso, oso poetikoa ebai, ez da, edo oso, oso visuala. E, arraulariak, arraunean doazenean, atzera, atzera begira, eritira, baina, arraunean, aurrera egiten dute, ez da? Hori, horrek, denak, berak, berak, kondensatzen daue, ba memoriaren eh alor guztia guzta. Mhm. Mm Jozen bat uon, sein sein <coughs> <coughs> eh, bueno, barrikada taldeak orain urte urde batzuk 2006, guste da. Eh? eh una prochuvete CD monotematico mono ta liburu bat, ez? Eh Inseuil, in bat, La tierra está deiturikoa, ta purtzuel memoria memorias eh ze, perbiten eta bueno ikuspegi esberdintatik eta bueno haste proyecto bere horretan rock eta memoria <laughs> lotzeko egita oso interesgarria izan san eta eta hitze haste bueno, gaurkoaz berbaiteko ba neko izan dela hortik or, gure osune bueno ondo de a su lado. Ikusi dugu zelan Lovakeko, eh, bilagun, bueno, Baitane eh, eta Angela Gondiene eh, Berlinean, zen hau joan da? Ba, superposibu elte dire. Eure azken fin eurek artistek izen da, ezaten bieen. Inozen jaben proiektu espezialetako badala momentu. Segun baten zauz astran eta jasotzen dozu e-mail bat, Lovakeko kide bate jasoban, esan ez behitxu. Dauan eh, Michael Deitzendan pertsona bat, bera nahitxe, ez hau okertute. Kondor lehinoko pilotatako bat izen zan, Gernika bombardiatuten parte hartu bana, eta hor duen berak, zen biebeti haukideu zeuser barruen, ba, zeuseren biherda bela, ba, dekon eskulpabilidadi, baina karga horreri buelti emoteko. Eta bideratzen dugu, de, ba, proiektu desberdinen partez, eta izen zan, ba, ekimen honen bitartez erabakiban. Eta Berlinen ekartzen badoten Gernikeko bi artista, Gernikeko zerue emargozteko, eta perillen hogeita zeizen Berlineko zeruen, egazkin bategari kolgeu eta mural hori Gernikeko zeruera erakusten badot, eta kontrara, ekarten bate zen bi artista alemaniar Gernikera abustuen etortzeko adirenak, eta gerogunen baten Gerniken erakusten badan Berlineko zeru, eze berlinen, be, berlinen be, Berlinen be gerriegon zan, Berlineen be bai odolesko malkoa jauz iziren. Eta, bueltedire, ba, superrondo arrera unauki dabe, proiektue oso oso espeziala da, eta eure behola memoriz dauz. Noganturatute egon da? Egez, ba, berez honek Michael edo Condor Lehiñoko pilotonen semiek berak aukiban burutapen burutapendal bat zala guztedot eta lobak azkarri zan harremanetan eta lobaketik udeatu genun. Gure konture, bai, berak itxelesko laguntzi emondeu, denpora guzti zen egon da lagunduna izen eta gero, bauri, eh, lo baketik antolatu zen bidaize, bi entzako, eta gero jamaike lelegundutzi, eh, bantolakuntz aldetik, gero bertan bizitaz kaukida bez, bestelako artista bat, sus estudio baten egon die, gero bon rektofen eh, lo biebe bai egon da, bon izen zen, eh, Lutbafeko generaletako bat berak Barte hartu eban Gernikako bombardaketien agin emon zirenien eta bera anlobie Gernikera torri zana oindala bi urte, ba bertan egon zan, bizitzetan joan zan, zentere zan, jo, Gernikeko loba datoz, dan igane ez zetu inabezen, eta ba, bera bebaio zein bolukretadau Gernikega zer ikustetek zen proiektua gazor duen izen zan, berez izeburentza da, zurrealiztie bebaioz, eta ikustie bibandoak mural bat pintzetan. Mm -hmm. Zidea politzea. Oso. Nik ez da zondo ulertzen, e, Gernikeko zerue, zel zentzutan? Mural bat Dai? Eta mural horretan da, gernikeko zerue. Isi, amendik hartu Zu zerue zelan ikusten dozun egun eguzkitzu baten, ba, alanik. Zorra. Rarue da gune guzkitzu eko eh? Jari. Metafora Lertzen. moduen. Lertzen bain, zoakine, egun horretan, e... bimie batzen daugetan mazazpiko apirien hogeita zeizen, ikusi esan zerue. Uh -huh. Horrega itzik, nahi izen da benmargotu, ba, ojala zeruri haukiko bagenun egun horretan eta ez haukik genuna egazkinez beteta. Uh -huh. <coughs> Eh, bueno, un jail galdera orokorra orokorrako hasango gara. E, eta nik eh izan bai? E, bai. Bai. Eh, galera orokorrako hasango gara eta nik izango nemen askotan e, lantzen dela e, historia bai, eh antagonist, era antagonistiko baten esaten ba Espainer fasistak bombardu dituela Herrike, bueno, beintzete aginjuek ere monbizela edo beintzete hortik etorriela eta hori. E, baina, igual, askotan azuteak gubertoako, oza, Gernikeko bertoko, edo e, Bizkaiko, e, Euskal Herriko, Carlistak eurek behar altzamendun alde egon zirela. Eta, igual, esto, ez da hitzen e, barne kritika edo autokritika asko hor zentzuen, ez da. Ez zinote Gernikemen e, zuak ez zuen ikaitzen, e edo baina guztesu, igual, hor e, zentzuen behar landu biko zela kurbat. Balde batetik enaben jakingos ereran zunzen, adibidez haukon bertza zinu askotan aukidot. Baina ikusten dut aldeberien muga arriskutsu batzuk aldo zela pasez egernikeko famili ze ka sartuko ginen. Famili ezberdinek egon ziren garaia hartan, batzuk jun ziren, beste batzuk eratu ziren, bando desberdinetan egon ziren, orden Gernike Gerniketik landu halko sala, bai. Baina justu landu norregon san non, norzan sano na no sancharras curioso relativo da, depende no beitzuten daben. Eta kasunetan honetan ikusten mugarre eskutzu bat izango zala. Eta ez dogu. torkizunien ankleta geratuko ginena setan lagundukozkun. Iraganen Iraganeko ateriotasunek gaur egunerak artean familien artean azken herri txiki baten bizi gara be bai. Mm -hmm. Ni ek gusto te nada, e, bueno, me quero taia goberbait irizandala azken e, azken garaian ba er, errelatuaren gainean, ez? Errelatuaren errelatua da gaur egun ba guda zelaia gu ez da azta, nola baitesan. Bakutxa berri naida belako eraiki. Nikuzte ut bez dagola beste e, erlatua errelatuan egia aitortzea baino eta eh e, galderaren eh bueno ba hori arit ere e, historiografiak gauzak argi argi utzi ditu on merezi dau e, horratan e, ba, ba, saurian e, ba, sartzea eta horrebiltzea. biltzea bueno ez dakit baina gutxienez egia, egia zein dan e, kontatzea hori ezinbestekoa da. Aitortzak onartzea eta e, justizia egon dadin, eta ba, posible balitz ba, er, erreparazioa egiteko bai, ez da? Zorindik ere gauza asko erreparatu bari daude. Eta hori e, ere, bueno, ez dakite noizbait posible izango dan, Eh, baina egin beharko da, horri heldu be, du beharko zailo. Eta gehisen bat, kontetien nik adibidez, uste dut, garrantzitsua dela ma, e, paretan jartzi orde ze ze familii gonzan ze bando, ze gerniken kasuan zeizen zan konkretuen, ikustot, importanti haue dela da gehisa baloreko genula benetan kontetiek gero zeretorri zan. Ze familii dan atan lehenen gara komentan, itxelesku txuni edau zensuri gonzan, behartute egon ziren jik egotera, Gu geiza baloretan dugu, konteti emezedez egize. Zer pasesan Gernikeko bombardaketita, gero niriztostein portan, norregon zan zebandotan, repara zinio nahi dot bai. Baina niretzat repara ziniorik handizena da jakitzieteko guzen utxune guztizetan zer pasesan. Egizeize, ez atie. Mm -hmm. Baina nik nabene esaten nahi emezte e, seinaletako kontuen, baizik eta aitortzeen hamen begon zirela fasistak eta... Bai, bai, bai, dargazkizetan eta jasota da, bai, bai, bai. Mm -hmm. Lekudanatan Gerniken be bai. Gernika izanizen inongo salbuespena. <coughs> bai. Eh zuen eh, aldarrikapenan parte ditzuek ge, Gernika e, Gernikara, ezta? E, eh zergaitzik uste duzu egon Mirko sola e, Gernika e, Gerniken? Bueno, nik uste dut eh, eh gutxi egongo direla. Oso gutxi, bakarra nik uste dut gela berau, e, Gernika Gernikara Gernikan bertan gehiengoaren eh, onarpena edukileekena eta, eta bueno ba nikuziot hori nahiko izan beharko litzatekeela sentsibildades berdiñeko eh, politikoki ikuspegi ezberdinak eh, daude auken daukaten eh, eh, personen arteko ba, bueno, ba, lan bateratu bat egiteko ba, komuna den eh, ba adarekapen horren eh, alde ezta Inok ez duelako irabazten, partikularki ez da, de, denok irabaziko genduke horretan. Eta segatik, ona? Bueno, edernika ba, kuadroa simbolo bada, hori argi dago, simbolo unibertsala da, bai argi dago, e, baina badakigu zerk eh, sortu zuen nondik, ez? Ez edo zein, zein bere, bere iturria, ezta? Eta zergatik egon behar da Madriden? Da zergatik ez da egon behar Gernikan? Etzien. Mm -hmm. Nik nik ulertzen dut baina beste kritika beste alde batetik kritika bat e, alaizen Picasso bera e, Malageña zala eta zergaitzik es bere etzien egotea bere irizen Bai baina aldiberien, beren aldi berien irakurtzen badogun lenik eta behin Gernika kanpoan babestu dauki banien gerra zibilse Gernika gudano baino gehiago bidaiatu du kuadro eh? uh horrek -huh. Eta berak ez ekarri Espainiara gerriak abetan danien. Republikie erreklamatzen danien, eta, ganera ez pardora Juan Biardala eta ez da la reina Sofiara, Juan Biardala. Hortik e... azten bagaren ja, ez da bete ezer. Mm -hmm. Hortuen, hortik azial gara ja kritika bat eitzen. Jaskien fineen, desberdintasune da, nok ikusten deu kuadro baten moduen da diru baten moduen, eta gero, dau herri bat bigarrena baten moduen eta nortasun edondaren moduen ikusten da dena. Horrega itxik ez etxera ekartie. Da, gure famili zen parte bat gure gana ekartie. Guk igualdez berdin ikusten dugulako, eta hau Madrilen ez da behulertuko, baina ezke gu bestogu lertzen Madri jentzelandekien, hori diruiturri simple modura ikusteko modue. Mm -hmm. Ikustu gainera, e, zel zentzu guztiet daukola, lehen ari ikuspe ez ikuspegitik, ez? Reparazio ikurrandi bat digurtu politike, maitenak no, esan duena gaitik, Eta hori uka ukaesina da eta Gernika eta Gernikako herritarrek ez da hori e, erabaki eta ez da hori e, historia eh erabaki izan bait, es. hori ja norbaitek erabaki izan duenaren ondorio bat da. Eta, eta hori horregaz bisiko da, bis, bez? Belaun baina hori ja bere bizi bisimodu askoren eh egoera marke izan duen errealitate da, es. Se lanbait horrek ordezkatzen deu, es, errealitate guzti hori edo gitxinez asko eta e, eta maila baten erreparazio ikur handi bat bihurtu politik eta memoria beste era baten, ez? Ez garai eta e, garaituen e, logikatik e, badzakit, ez? E, eraikitzeko beste modu bat eskainako luke, ez? Eta incluso lena aipatua moduen ere begirako beste abia bat eskainiko luke modu simboliko baten eta eta egoteak duen garrantziaz, ez? Nikantan da be gehituko notzen gaina beste, beste elementu bat, ez? Eta da eh e, er e, e, gertaerak edo fisisantako guztiek baitere e, zelan eh bait badauki badaukie kokaleku e, fisiko bat eta herri hau hutsitu izan zuten. Eta orduen herri hutsitu hor, horren eh e, ezagitek, kaletan edo kokaleku egoki baten egoteak, e, mongoliotsona izango liztikena da, eh ba, bueno, ez? ba erri horren e, e, historia berabait ere apurtzuk kontatzeko beste beste modu bat mongolouke, es eta eta aliberdian baita incluso iruditzen ja nahiko eh, modu interesgarri batean arteren bitartez egin golitzetek elako, ez? Eta igual emongo lehuke, ba, justo, ez? Gerraren noieteko, gerraren ondorioz egindako artelan historiko eta unibertsal bat da, baina artearen bitartez baiteri igual agian beste, beste kontzepzio bat eskeina elxianko genuke, ez? Eta eta zein, zein, zein leku horiko behena, gernika baino, gernika bera kontatzen duen historia baten deneinian, ez? Eta ganera ez modu, ez dakit ez? Eh, Eh, ez, eta da ke san san, guretzako izango litiken moduan, eta len izan dugu moduan, mundura zabaltzeko beste elementua bat izango litik, mundua gaskoentatzen zaitu. E, Zue edozein lekutera basoaz munduan eta zu non donbizixara, Gernikan. Ze esaten dut. Zer da lelengo gauza etortzen jakina burura. Inkluso jende asko dau, petzen duguela Gernikaz da herri bat. O sea, kuadra kuadra baño ez dauela, o ez dakitela da zer dauen horren atzean. Ea, zer da? zer, zer, zer konektatzen saitu mundua gas. Eta hori gernikak ez duerabaki, baina gernikak ja biziozorako ekingo deuen zeusor da. Eta kuadro horrek ordezkat leseke e, gertaera bat, abia puntu bat, historiaren zati bat, baina historia hortik aurrera etorkizun e, e, berri bat, eraikitzeko beste besta abia puntuat eskaini aldotzo berri honi. Zer hori baino politaua? Eta saieste da, kuadro hori guria da, gure kuadroa baino gehi zau da, aziera, aziera tiguria izen da. Zentsu batera edo bestera. Mm. Eta berak ezaten ebana, guri benetan kezkatuten gaitsune da, kanpora joan eta esaten dugunien Gernikeko agarela, ezango deutzea la Picasso-nkuadroa gaitsik. Galdetu bigarren gauzie. Mm. Badakizu zer dauen horren atzien. Ez dakize. Eta Reina Sofiati pasetan diren bizitarizen zenbate jakingo dabe Gernikaze gaitzi margotu zan, Gernikan atzeko historize. Ze lekuo beri Gernike baino, gure historize aurkezpen gutun horren bitartez ezagutzen amoteko. Hemen bakarrik alda interprete benetan. Bai, eta Espainia pe, hor ba, Dakar, e, atxilotuta, da? nola baita izan. E, eta gainera Dakar, e, da, Dakarren tokian, zentzu, edo, arrazoi oso potente bategatik. E, esaten da, garenika, Espainia dakartzea izan zala e, Espainiako miliarteko demokraziari, demokraziaren akta akta izango bales moduan, eh, Gernika Espainia datortzeak e, baiestatzen duela, nolabait esan, e, ba, Espainian demokrazia dagoela. Da De, claro, horretas orain e, libratzea izango litzateke bereitzako, eh, ez? Erre, Ren hori, eh, nolabait izan edo justifikazio hori izan dena, ba, ba ortaz, libratzea ba, ba, bur bat gogorra. E, Eta, bueno, ba, nik uste dut beste bidei bat, bidei, eh, bidei, bidei asko egin ditu, kuadro eh, bidei izan da, bat falta saio, baina ez bilbora, eh? Gernikara. Etzera. Gernikara, ez, ez bilbora, bada espada, eh? Horre, sirena kantua genzuten direla koazkotan, eta ez, ez, e, e, gernikara. Da, gero nik uste dut baitere, e, kontzientzia ariketa bat baitere isango litzatekera, inkluso munduariz, da? eh soritzarres eh apien 26 37ko apien 86 izan eh azkeneko gernika izan soilik ez ni modu publiko baten soritzarres ondoren beste gernikazko gaur egun emoten da dira on gutxi bait ere gasa dute. Saka gernika gehiago ez itzitzenia munduan eta, eta, eta munduan eh gernikak eh supastu seguenaren edo beintzat horren aurreko, ez eh, ahots altzatzeko beste argudio bat bihurtu leke ezta eta benetan E, geurregun dauzen beste kernika oiek baitere ez, ba, ez hemen ez, ez inonez, aldarrikatzeko beste arrazoi bat bihurtzen zaigo guri, eta guk aldarrika aldarrikadezak unortatik baitere, ba munduan best, beste kernika oiek esistetu ez daitezan aldarrikatu edo itxinez, e, ba, ba, ustopatu edo, edo ez, ez daitezzenan betez, zesoritzarrez e, notizieak ikustea baino ez dau, etengabe beste kernika gaia gozortan ere dituelak e, gure zibilzazinoak eta badiru desdugola seri kasi eta horrek bait ere kontzientziarik eta bat eskatzen dozku ez eta gernika kuadroak e, arteren bitartez e, irudika dezakena kokalekuan eta horren atzean dagoen e, karga guzti horregaz baagian beste abiapuntu puntu bat emoteko aukera motal dosku edo gitienez lehenen maitenek herri presioa adirazi beste beste begirada bat eta beste presio bat do, beste alarrikapen bat beste oihu bat zabaltzeko modua izango litik ez. Eske Gernikako ardaskatzen duguen horregaz eh aldarkatu behako luko dena ez dugula Gernika gaiagorik gure. Ez ez atzo, ez geur, ez ezinos. Nikosimeko kuadramendagonien eh? iazaitzen go turismoaz. Baixo. Tranquilingo useuse. Estaba interesgarriada. Inter inter inter bai, está. Está interesgarriada. Inter Gerniken gaztepila dauz itzelesko ideia brilliantiegas. Ingu Eta nik eitu konotzen beste gauze bat. Eta ez dakit kontatu basarien e, zenbat turista eta turismo gero ta, gio, eta etorten dela Gernikera. Eta zenbetek e, e, Gernika bera ordezkatzen duen murala, ozazun zentroen albuan da guena, hartzen deurie erreferentzia moduen. Beraz, Be. ez, ez, eta ez nago berraiten turismo E, ikuspegi gutxetik, eh? Baina turismo, ez dakit kulturala, historikoa, edo kontzientze dunbet, edo zeu zerrorekikoa, txikimendu bat edo motivazio bat eukin lehikenak e, zentzu zuzeme eta natural bat duguko. Gernikera torri eta Gernikakuadroaren ikuskera hori eta konexio hori. Eta soritzarrez mural bat baino estanean. Eta asko galdetzen dabe ganera igual kanpoko jentiek ikusten dabe geratzen dire begire argazkizatara eta bizitagidatuetan adibidez, honi noro itzenaz, galdetzen bila, baina. Baina guztiak jatorrizkoa, ez da, oza, sea, jatorrizkoa ez da, Madri jendau, bai, ze gaitzi? Galderona? Galderona? Galderona? Ja Galderona? Ba, ez ba, be. ba, e, da, benetan, benetan, e, interesgarria da, tari guztot, datozen urtetan urteetan be el, el, eldu biekoako, ez da, e, berrera eki zutenean gernika, Mm, eh izan san hor e, aprobat burua, ezta? Las tudas de bastada eta horren plangintza guzti hori egiten. Eta esaten ban, euren dokumentuak esaten ban, esin sala eh herri e, bat e, e, diseinatu gogoratu barik eta kontuan hartu barik tradizioa eta patriarkatua. Horrela hitz ez hitz. E? tradizioa eta patriarkatua. Eta horrela diseinatu zuten E, zonas representatibaz deitzen zietenak. Eta hori da, artekaleko arkupeak eta eudaletxeko ereikinak, arkupeekin, eta abar, eta abar, ez? Bale, eta orain, gaur egun, 2000 eta e, emeretzi garen urtean, ze diseinu egiten ari gara herriarena. ematen, eraikin berri ari e, gara, E, kristalak, leioak lehioak, zebende batekin eh, jantzita daudenak. Zebende eta telefono batekin jantzita daudenak. Zertarako dira, e, marka fetitxe batzuk etorre daitezen, marka korporatibo batzuk etorre daitezen, saltzera zer. Eta, nondago, nondago diseinua belaunaldi berriak hemen geratu daitezen. Jente gaztea amen geratu da din. Zer egiten du herriaren diseinuak hori posible egiteko. Eta ez, beste leku batzera joan daitezen, e, euren e, ogibidea lortzeko. Bueno, bat, lotura daude. Eta e, e, erregintzak, erregintzak dinot, de, e, urbanismoak ere, bere, bere memoria dakar. Bere memoria dakar. E, batek esate eman, e, e, diseinua eta destinoa itz bera direla. Zer destino dago, orain egiten erigaren diseinuarekin, jente gaztearen txako? Erriaren Zin dozue zenan eskatu duen e, pre, e, Mexikoko presidentiek parkamen askatzeko Espainiako erregi iri? Zantzik Bai, eta gero ganera bestezka erageiz hau etor dira, ez dakit bezen beste herri aldek bebai esan daben bena berse gaitxik estan parkamen askatzen. Azken, betideko hori efekto domino. Eta uste dozue, e, dozuek e, gernika-gernikara proietutik eskatzen dozue Espainiako Bueno, eskatu berdiakonari, parkamen askatzeko, edo hori, ja ya... Bakizu zeinan, esta, esta parkam... reskla, parkamenik handizena bakizu zeinan, egiz esati eta aitortzia. Mm -hmm. Olan erreparetan dozuzuk. Azken fin, nik estat eskatuko, nira muman loba moduen, gerrazi bian ordene bazen triskantzan lobieri parkamen askatu da izen. Zebera esan egon. Baina, aitortu albadan, biziri geratzen direnan partez, senyoren oinordekon partez, Hau holan izen zan, eta guzurre zan zan urte askoan. Eta minein genun, guk ezin zindogu ba hori konpondu zein parkamenik eskatu baina guk ez genun eingo. Sentitzen gu guk ez genun eingo. Eta hau pasesan, egiz edo. Jasta, hori da etorri aldan parkamenik handizena. Gernikarrari, gerra zibilleko biktima danari, eta hori munduen boten diren gerra danatako biktimari. Hori da, aitormena mena, horregazial zara iltrankil. Jasta hori da barkamenik handizena. Eta ez da gatxa, baina? Bai, eta gainera, barkamenat, damua, horremazte errepikatzen diren, mantra horiek, batakaren tufo bat, eh, bestak ez, belizarekin elotzen dena, eta alizalpe, eh, baten batek, parkamena eskatu beharko baldu, edo damua, eh, hori eh, erakutsi beharko baldu, ba, eh, erakunde hori izan beharko izateke. Ze, Bat egizaten zuen moduan, ba, Amerika, bueno, diskubritu, ez tako mil artean, akristazos, es? Deskubritu zutela, espata batean eta gurutzean. Eh? Eta, eta eta gurutzea bestean, es? Eta hemen ere bazelan kolaboratu izan duten, betideni, eta zelan jarraitzen duten, es? Botereari, elotuta, horren, gara sartuko, maitenak ondo zendean moduan, es? Justizia, justizia eskua gana, eta punto, ez dago beste erik. Egizek. Egi se compounduko de esan egiz, eh? Ba, kasu honetan, ba, Mexican se pasezan. Egiz esan, ja sta. Aitu, eh, orain eh, eh, kontu bat hori gustu zabinek parte duena eta igual curiosoa da, baina niri txokeusten, eh, ez dakit ikusi bazenduen eh, Domekan, eh, Jordi Evolek eh, Francisco Papari no Chin Eta justo memoria historikoaren eh, Aipa mehin galdetu jotzon, frankoren dezelo kontura kontura, iritzia gainera justo ez, horre ba, e, kontu erreligiozak baiteretarteko dauzela, eta kudeak eta ikuspegitibai bai, eta horre, bueno, bueno, insoen horrelako irritzi batzuk, eta gero, hortik kapurtsu bete, basuzoazen lehiotiko deribada bat hartu zeban, eta, ez dakit ere, e, textualki izan basan, baina egitxoa era, esaldi bat esan zeban, eta esan zeban, e, no se pode, no podemos construir la paz kon muertos escondidos. Eta aditzea moten zebuena ez, ba, bueno, kunetetan eta bar eta, bueno, ez, eta hainbetetan, hainbetetan ez, ez ezagun, ez? ez, ez fosatan. E, e, fosatan dauzenak eta ezagutzen ez dire direzen izena bisenak eta bizitzak eta eta atzean dauzen guztien ez ezagupen agaitik, edo ostaltze edo izkurtatze saiakera bat egaz, ez? Eta horrek ez duela bermatzen edo ez duela laguntzen eta ez du posible egiten Pakea edo norberak urerdezake noriteko es, ba, justizia ikuspegi bat edo edo es, apurtxuet erreparatze eh, eindako arenkiko erreparatze minimo bat, ez? Eta irutu gazten, nipat dator ez eh, ali horregaz, ez? Eta niz naz errekiozua eh, bai, bai, bai, bai, Zulesteko bai. zuberatekon boteri hori bai, Ordo or, or kontu, ez? Horren atzean da buena, es? eta ez? Eh, azken finan, hemen eh, maitenek eta sabineke patu hori moduan, ez? Egia itortza eta justizia edo reparaziba da egileik karen karpenik handiena ese egindakoarekiko eh, o bestelako, es, egie, jakitea zer te haser dagartu dan aitortua izatea eta horrekiko noaiteko zeure partetik beste jokabide bat da beste ekibide batia hiltzea. Eta eta aldi berdian gainera konstatatzea horneatzean eske hori espadozu egiten aurreratzek aurrea jotzerik eh esinezkoa da edo edo da edo edo edo ostozu lagunduten horretan, ez? Bueno, berak ba ikuspegi erosi bat da igual bakea, ez? deitual da Bakeanik Bate, etorneik et edo, bueno, justizia dies nizatako izan lehike elementu modoma, e, bueno, ur, eta, eta horretan adibidez, eh, asko dau eiteko, zujusto lehen ezen nioan ildotik ez? Eta incluso er, er, erpina asko dauko eta hotza asko dauz, eta eta begira asko dauz, eta horri baitere askotan, ez? Brotsago gorretan eta lodietan bainoz bada margotuten askotan, ba, ezeko eh, ikusten atzean dagoen guztiak, ez? Baina diretor deniatoin eh eh gorra ba ken e, kanta, ez? Begandikana. Da kontatzen dituz izena bisenak. Horrek hmm. dire, orra dire e, lapurtu jakusenak eta horrek dire ezagutzen ez dugu eta horrek dire horren geratu diren, esker, dire, eta horrek guztiekiko zer? Ba, ba, jakiteko eskubia daukogu, horrengok. Eta hori aitortu ixateko eskubia bai badaukogu, ez? Ba, in suzen be, bueno, kasuala ez horren e, Aita Santuaren menpekoa dena, eh horrengo konferentzia episkopalekoa, e, Bilboko edo Bizkaiko gotzaina izan zena. Beste ez ez da burure eh izan bueno, ba berak eh e, naiz eta izan e, agente politiko bat, uh, hm? izatez, e, berak dei bat egin du esaten Ez emateko botorik eutanasia eta abortuaren alde dauden egi. Ja, ez du esan ez emateko botoa ikunetak sortu zituztenen eh, oinordeko egi. Edo Franco desobiratzea nahi ez dutenen alde dauden partidoei egi. Eta, bar, eta, bar, ez esan, hori ez, ez du esan. Esan duena da... Eh, Eta oso ondo lerrokatzen da. Eta oso ondo aditzera ematen du seni emonbiagon ebotoa do seni es ba. ba seni be. Horren da eh? ikon... Orn, ba, esan dutera, beetiago da agintea da boterea, da gutu Boterea nun baiten badago, hor dago, es. Bueno, engitzi hau, Edo segit. Bueno, bueno. A, a, a, a, oso resilente da. Horregai aguanta dizu da carrera. Amaitzen goaz, untxe rekomendazioak askango gara, baina arin jau eztanizeke... Baitanek emezango Ba behitzu, nini gaitzek esango notxun, labuan oroitzen zaitu danean ama. Zenik guztu lobak horti sortu zala. Hasi ginen, nien ikusten, gure haitzitzamu maia joaten dabil zela. Eta bonokuk oroitzu bihardogu zela eurek, memoria historikoa etorkizunerako guk kuk ezbaguneitzen ez tabela inokengo, baina gure erara enbigule. Guk artiegas nahi bagunen, kulturiegas, musikiegas, dorbera beranerara. Baina beti oroitzuten txuten ba, gure, gure aitzitzetan mumagaz. Amendoa. Oroitzen zaitu danean ama Zukaldean egoten zara maia bostentza iminita haurkian eserieta leiotik begira kristalala usotzen duen lurri naken du gabe eta ni badaki Zeure begien ondoan nagoela, eta ni badakit zeure begien ondoan nagoela. Kontxe gure <coughs> programako klasiko batea osango gara. azkenengo nengo <coughs> edo gomendioak. Ia, Ibon, zuk ze... <coughs> Ez, egitzen, hori esan nincu. Eh, Mahitane joan nincu ere momentu baten, baina, bueno... Zaxi eh, zinua zarraitzuko gu. Eh, Ibon, zuk ze gomendioeko zu? Liguru bat, pelikula bat, gantzinge bat? Ba, haitu, bueno, nik... Eh... Tal cual, parrikan e, e, laterra azta zorda proiektu e, gomendatuko ne ban, baina geurri igual espreski eta igual segurk esketute, eta gainera guk zarri gomente dugu, eta torri jazte burure, e, oin gitsi, justo ez, e, martxoen ogoi tamaitan izan da, e Durango, besteak beste, bombardeetan zan zen, zen e, e, egune. Eta Durango onbea dago beste elkarte bat, gainera, gehu harreman zuzena dukona, bueno, batez ere gernika bat orde gazta, sabine gazta me hondakoa eta eh Durango 1936 elkartea dituten da eta apurtxu bet eh ba bueno, ez, memoria, Durangoko gertaerak eta ondorengoak bait ere kontatzen ditu eta guretzako gainera incluso erreferentzialiko bad izan da ez bakarra, baina erreferentzia nagusiera izan da behi daukien e, bueno, batez ere web orria, baina web orriaren mitadtes daukien eh Durangoko memoria loturiko e, lanketa guztia hile Eta ez bakarrik orduan gertatu zen hiri buruzkoa, baizik eta proietu diferentziak, makumeri perspektibatik, ikusentzu neskoak, testigantza jasoak, e, iritziak, eh, ikuskera ezberdintako eta modu ezberditan landutako memoria, memoria da. Eta nik komentatuko no zuen eh, 3V e, bikoitz e, Durango 1936.RG webgunean e, sartzea. Gure asmoa eskatu dotzeu gainera beraiei, gure web horrian berrien esteka do lotura edukitia burtsuet, ba, sinergiak eta elkarlanak eta elkarre likatzea baitere sustatzeko. Baina, gomendatuko notzuen e, webgunean sartzea, edo webgunearen bitartez, o, e, elkarte horrek herri memoria landuten duten deuen, elkarte horrek zen motako ekarpen eta biarra inizan duguenaren e, e, kuskuseatze bat egiteaz, e, uste dut merezi duguela, eta guren eurren bebai, e, bueno, kauza asko gandibaitari ikesteko aukera moten duzkula, eta bueno, webgune bat. Mm -hmm. Zerok, Sabin? Bueno, nigo rapazatu baino harinean, hainemak gogoratu, eh, lehen eh, ez eh, gara guaz, eta gero beha sartu gara besta enbaka ausetan, behual, eh, utzi dugu airean, eh, maugeta zeikoa, eta maugeta zeidan zelan, ba, laurak, laur den gutxiakotan, hori ba, eh, ongo den eh, sirena, sirena hotzak ongo diren, eta lau minutuko geldialdia, eta gero, bailuntzeko bederatzietan, ba, batzordea peti, denik batzordea beti denik, antolatu izan da ben, eh, manifestazioa. Horren, ba, bueno, konbidea pena, beno, ba, ba, danok, bertara joateko, ez da? Eta, bueno, ba, nik, eh, ez dakik, ba, ba, inolako, ustek, da, alkurik edo ez, ba, nik, nik desio bat, bakar, bakarik, eh, mairatuko dut, eta da, desioa da, ba, jo, ba, jente, jente gazteak hartu behar dabela lekukoa, hartu behar dabela kompromisoaren lekukoa, batez ere, ba, kulturaren, e, kulturaren aldeko borrokan, ez da, e, horrek ero, ba, politika gintza berabe, ba, ijantziko da belako. Eta, bueno, amintxe dago adibidea, ezta, zeuek gazteak izan da, zetan, zetan zabizero ordu honetan, ezta, lanean. Bari guztot, joe, ba, hori bermatu ibar dugula, ezta, jente gaztein kompromisoa, ba, ba bueno, ba, zeuek, e, ba, segi beharko duzuelako memoriaren e, e, estelarekin, ez? Mm -hmm. Baina guztiko zara lehuru bategaz, pelikula bategaz. Jo, ez que et, etorre, etorreina ze momentu sí, eh? esan dozta zuret da honestak ato. Eh, eh, jo, gero ya eskina era bajatendotin etorreko azta, baina hon ja momentu honetan betzate ez gasta atorten. Egan gaztani, zuks eh, gomendatzeko. Ba, neukindate gozada gomendatzeko, eh, azken gomendatuko dut Ewenien eh, eh, apigar lau, emungo da ben pelikuli lado zen, eta da el silencio de sitio otros el silencio de otros eh fosa comune dan dosen eh pertsona kontrue eta eh goia sabe zure bazioan aurrekoetan hasik eh ustute bueno oniko ustu ez dela hagan aukerari ikusteko ez edo hasik bai bueno baixak eta hori induzuen zerik askotan ba errepasatu behar ba, izango ze eh, bueno ba ni izatez ba, arte derretako ana ezta Eh, otizaren otiziaren eh, kosketan den bai izan da ba ba bibilea bat, esta. Nola bai desan, ba bueno, ba de, de netarik, eh, sartzen daelako bertan. Historiaz egiten da berba, artez egiten da berba, linguistikaz egiten da berba, filosofiaz egiten da berba eta ba, ba de komplejoa da se vera, beba, personalidad de complejo izan. Bai, e, bueno, ba trakteltak hilartuzkero eta, eta satika, satika, eh, ba, no, ba, atalka, dena delako irakurtu joanezkero, ba bada Bada, eh, akulu bat, Zer, bera izatez hori izan zen, akulu bat, e, bera egon zen Ego-Ameriketan e, e, urtaskotan eta berriro onatorre izanean borretara dedikatu zen ba jentza sirik atzera, akuilatzera ta horti sortu ziren gero, ba, ba arte eskolak eta ziren ez eztoka 13 eta horti sortu ziren, ba hainbat eta hainbat e kultural ba ba, ba eman ziotenak, eh, Euskal Herriari izopoaren ba, bueno, ba, isopuaren eh, Usainpean oraindik eh, zegoenari ba ba ba iztakite, olako aire aire modernoago bat, ez. hori, hori xaleike. Mm -hmm. <laughs> vale, e, nik neuke proposatuko dut Justo untxe Arriguri premioko produktora Barra kooperatibakoak Dabizina hitzen, da duze errate proiektuen Justo hemen labega den e, proiektu bat e, Euskal e, Musika gintzen dabizena Inguruan naitzen Hori e, ikusentzunez, ikusentzunezko batzuk e, Dana aptoma baten eta Zuzenezko e, musikigaz Zuzenezko audiogaz Eta esan gona proiektu Ba politzea la, eta animiko zeitzu eta hori jarraitzen e, Youtubeera e, YouTube egoten nabez bidizuak, azteen pare bat egoten nabez, orduan e, anime zaitxezia. Eta, bueno, barriro be, ezkerrik asko tortsi gaitzik e... Gai, barri... bai. Eztainiz, tranquil. E, bueno, barriro be ezkerrik asko tortsi gaitzik eiboneri eta sabineri dara hm. maitaneri ebe bai. Eta maitxu baina gari nahi nahi gendun gogor aratu, bueno, geure elkartasunena dut zegoa E, Mikel Sainz de buruagari gari, ale, alabediko kasetarizari igez, e, igezko mahiatzean e, mosalegi apliketzielako errekale horren ertzaintzen jardune grabetik gaitzik. Eta isune jarritzik, uste dutuntxe Eta hamendik e, astrako ganbaratik, gure elkartasune. Eta azkeneko, azkeneko Na, bukatzeko, amaitzeko... Bukatzeko, sabien zein da Bueno, benek ba, aukeratu dote Fermin-Balentziaren e, marabilias kanti. Bueno, barakigau ba, ba, hau da no, ba selako 6-6 arraskie egin zuten e, e, Nafarroan. E, selan, orain dekin pune dagoen, oza, esarraski hori, baina selan, e, kasuanetan, zentratzen dan, biolentzia e, bortitz hori e, neska gazte bat dengan, Emakumea izateagatik, ez? E, izatea gati, ez? Horregatik, bakarrik, izan eha ba, violentzia eh bortitzena, ba aurrera eramaten duten. Eta negustu da, ba, bueno, oso oso esti, bueno, sentiko delata oso ondo adierazten da dena, ba violentzia inpune hori, Ez Mala, vale, aurrera. Eskerako dortearan. Xwaib, xwaib, bai. Ora urte. pola del camino, te seguiré donde vayas. Amon reala ocho portillo, asarta, aguda, santa cara. Para sembrar las cunetas de flores republicanas.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 Eta ere olvido La eternidad de tu alma Maravillas, maravillas, florecica de la raga Amapola del camino Te seguiré donde vayas